Al-Halim, die een wie verdraagsaam is. Al-Halim is daar die wees wie verdraagsaamheid het. Hy haas ons nie om ons weens ons sondes te straf nie. Hy is daar die wees wat vergewe en so verdraagsaam is, dat die onkunde van die onkundiges of die sondes van die sondaars nie sy verdraagsaamheid verminder nie. Hy toon verdraagsaamheid wanneer hy sien, hoe sy diensknechte in hom nie glo nie en aan hom ongehoorzaam is. Hy stel uit, gee uitstel en haas nie. Hy verberg die foute van ander en vergewe. Hy reen uiterlijke en innerlike sieninge op sy skepping neerd en spuite van hulle sondes en oorvloed van foute. Hy gee levensmiddele en die sondaar nets was hy aan die gehoorsaam geë. Hy gun sondaars uitstel sodat hulle na hom kan terugkeer.